Володимир Путін поздоровив телефоном Віктора Януковича з перемогою на виборах президента України. Ріа Новини Без сумніву ми виграли вибори. Виступ Ющенка у прес-центрі о третій годині ночі в понеділок. Європейський Союз закликає владу України переглянути результати виборів, проведення яких у другому турі, на думку Європи, не відповідає міжнародним стандартам. Ріа Новини На Майдані Незалежності зібралося 100 тисяч осіб. Почали прибувати люди з регіонів. По вулиці Хрещатик, включно до Майдану Незалежності, на 14.00 дня було поставлено 136 наметів, які розбиті на два табори. Люди, які знаходяться в наметах, це переважно молодь до 25 років. Українська правда. Погода стала на бік Януковича. У Києві очікується погіршення погоди. У Ніан. З цієї площі не може піти жодна людина інакше, тільки як переможцем. Виступ Юлії Тимошенко на Майдані. Цікаво, скільки ночей треба провести на офісному дивані, щоб під ранок не виникало відчуття, що тебе у вісні переїхав трамвай. Влігшись горілиць, я спробував випростати задублу за ніч спину. Якби знав, що колись тут ночуватиму, поставив би посеред кабінету двоспальне ліжко. А що, принаймні оригінально? Я потягнувся, хруснув суглобами і раптом відчув, що знаходжуся в офісі не сам. За напіввідкритими дверми приймальні чулося якесь шарудіння. Зістрибнувши з дивана, швидко натяг штани і сорочку: ворога треба зустрічати, якщо не озброєним, то принаймні не у самих трусах. Ключі від офісу у секретарки, і у шофера я забрав, тому твердо знав, що у приймальні шарудить хтось чужий. А судячи з того, що робиться досить гучно, цей чужий не відчуває необхідності ховатися. Хто ще, крім представників компетентних органів, може так поводитися? Отже, почалося, поки спав, а вони вже тут. Обережно, намагаючись не шуміти, я наблизився до дверей приймальні та визирнув з поза стулки. І наступної миті аж підстрибнув від несподіванки. За секретарченим столом сиділа і дивилася на мене своїми відьмацькими очима сапула. «Катрузю, як же ти мене налякала?» Одним стрибком я променув приймальню і опинився біля неї. Здається, це вперше у житті втратив контроль над собою. «Де ти була?» Жінка не підвелася на зустріч моєму пориву. І замість стиснути її в обіймах і поцілувати, я зміг лише незграбно потертися неголеною велицею об її щоку. «Що сталося?» Катька уважно дивилася на мене і зберігала мовчанку. А я мало не підстрибував від радісного збудження. «Машину кинула біля ресторану. Я весь Київ на голову поставив. СБУ, міліцію, прокуратуру!» «Київ тут не допоможе», – похитала головою моя кохана заступниця. «Київ Донецьку не указ». «Значить, все-таки Донецькі?» Сапула у відповідь тільки зітхнула тяжко. «Я присів просто на стіл» добіся цікляті офісні крісла з поручами. Я не хочу більше віддалятися від неї ні на крок. Спілкування з Донецькими не просто далося моїй катрусі. Темні кола під очима, глибокі западини на щоках і вертикальна зморшка між бровами. Це те, чого не зміг приховати навіть макіяж. Як же вони тебе зачепили? Та просто зачепили. Сапула підвелася за столу і, обминувши мої коліна, відійшла до кухонного блоку. Каву будеш? «З тобою все, що завгодно!» – незграбно якось по-фраєрськи сформулював я. «Ніколи не думав, що я такий сентиментальний. Для мене дійсно оце з тобою зараз головне. Я зіскочив зі свого місця, наздогнав Катьку вже у приймальні, міцно обійняв її ззаду і притис до себе. Вона не обернулася, однак і не стала прочатися. А просто терпляче стояла на місці і чекала, поки я зрозумію, що їй не до того. «Ну, вибач». Я відсторонився, але одну руку все-таки затримав на плечі. Вибач. Сапула все ще не рухалася, і тільки коли я остаточно прибирав руки, зробила крок до кавоварки. Пам'ятаєш того підрядника, якого нам підставив міністр? Я зосереджено сунув брови. По меблях? Так. Пам'ятаєш, я ще не хотіла у нього нічого замовляти? Ну так. А ти сказав, що його привели від прем'єра? Сказав. Це Віталіка інформація. Кавоварка зосереджено задзищала, мелючи ретельно відміряну порцію зерен. А я тобі говорила, що він відвантажив тільки половину і затримує виконання замовлення. Здається. Звичайно, я не міг тримати у пам'яті подробиці кожного підряду, тим більше, що безпосередньо замовленнями займалася Сапула. Ну от, він приїхав, призначив зустріч. У ресторані? Так. Вона говорила коротко і спокійно, дуже дивно, враховуючи те, що трапилося. «І взагалі це була якась інша Катька. Такою я її ще не бачив». Я розмовляв з офіціантками. Вони казали, що там була опергрупа. «Була. Вершків налити?» Не чекаючи на відповідь, Сапула додала до чашки вершків і простягнула мені. У ніздрі повіяло густим ароматом. Чорт забираю. Чому у неї кава завжди виходить смачніше, ніж у мене. Катька знову запустила машину. Він почав мимерити, вибачатися за затримку, казати, що привіз документи, які все пояснять. І мене навіть чуйка почала гризти. Але я не послухалась, бо це ж людина від міністра. Бери навіть вище. Я зітхнув від міністра. Це до мене він прийшов від міністра, а до катьки від мене. Виходить, що я її підставив. Тим часом кавоварка видала другу порцію запашного напою. Де присядемо? — запитально підвів очі я. Давай краще у тебе. Ми пройшли до кабінету і вмостилися біля журнального столика. О, я це що? — Катька пальцем вказала на шкарпетки, які сушилися на батареї під вікном. Ну що ви хочете, коли офісні санвузли не передбачають сушок для рушників? З дружиною розлучився Підкреслено спокійно відповів я, в душі сподіваючись на вибух емоцій. Але Сапула дивним чином проігнорувала цю новину. Справді, не по-дитячому їй там дісталося. «Він на стіл пакунок поклав, типу з документами», продовжила Катька розповідь з того місця, на якому була спинилася. «Я тільки його рукою торкнулася, оперативники ззаду налетіли, долоню мою притисли, це щоб відбитки пальців краще були, під руки і в машину». Я так на задньому сидінні до самого Донецька і їхала. І двоє амбалів по обидва боки. Як у кіно. Виходить, клієнти справді від прем'єра. Катька криво всміхнулася. Точно. Ну а там? А що там? Закрили. Потримали добу без допитів. Потім прийшов слідчий. Я йому про адвоката, а він... Забудь. Це зовсім інша історія. Що значить інша? А то і значить.